А втім, вони такі ж дурні стають, як ми, навесні, коли вертаються сюди. Якби могла, я б полетіла без оглядки і вже ніколи не повернулася. Буде в Америці, в Австралії, на загублених в океані, але теплих островах, тільки не тут, не на цій проклятій і богом і дияволом купині. Ностальгію вигадали отакі, як ти, книжники. Що з тобою діється? дивувався я. Хіба ж не ти признавалася, як любиш ці пагорби, ці ліси, ці береги? Чому ж наша земля проклята? Люблю, бо нема куди подітися. Невже ти, Робінзоне, досі нічого не зрозумів? Ми усі тут, на просторах Родини Чудесний, як раніше співали колишньої вже родини під ковпаком скляним, як миші або пацюки в лабораторії. Думаєш, даремно до нас тарілочки занадилися? Або Чорнобиль – це випадковість? Над нами всіма експериментують черговий космічний дослід. Ми як пацюки голодні, одне одного гриземо і гризитимемо, і догризатимемо, а вони – за нами у свої мікроскопи-телескопи стежитимуть І результати досліду на своїх комп'ютерах занотовуватимуть Ще й реготітимуть з нас наївних Я сама регочу божевільно Коли чую у радіо чи в телевізорі Як усіляка наша рота та братія Задумливими голосами роз'яснює, що з нами відбувається Помисли сам Хіба могло таке приключитися без навіювання згори, щоб сотням мільйонів людей одна і та ж дурка одночасно вступила у голови, та ще на таких неоглядних просторах? І вони ошкірилися одне на одного, наче пси люті. Називай їх білими чи чорними богами, космічними розумами, пришельцями, як тобі заманеться. Називай, але над нами експериментують. Я ж не хочу бути під дослідною мишою, під скляним ковпаком. І не хочу, аби такою мишою була моя дочка, мої майбутні онуки. Я вже давно сказала своїй Маринці, хай він буде кривий, хай безрукий, хай безокий твій обранець, аби він тебе вивіз звідси у світ широкий. Тільки тоді я благословення своє материнське дам. Я через те із Ростиславом примирилася, що він заприсягся. Якщо з Маринкою одружиться, житимуть за кордоном. Він уже має кругленьку суму у швейцарському банку і далі гавне ловить. Не знаю, Таїсо, можливо, у чомусь ти і маєш рацію. Врешті-решт я сам критично ставлюся багато до чого, що нині діється, але ж, завдяки цій катавасії, уперше за багато століть Україна має історичний шанс стати державою, а український народ стати справді народом, а не сміттям історичним, перегноєм для сусідів. І я вдячний Богам і добрим, і злим, якщо треба, і тарілочкам отим буду вдячний. Україна, нація, народ – Усе це ваші книжники, словесні плетеники. А розплачуватися за них кровицею доведеться нам, простим людям, які хочуть від життя єдиного, жити. Для мене існує єдина нація, людство, якому у ближчі десятиліття виживати буде трудненько, ой, трудненько. Наближаються часи, описані в апокаліпсисі, і Україна – Лише рядок у всесвітній книзі смерті. А може у книзі життя я дозволив собі обуритися? Звідки ти усе знаєш? Справді, Жолудівська Касандра? Бо знаю, я вже казала тобі, що хотіла б не знати усього, що, на жаль, знаю. І з щирим, здається, сумом відповіла балерина. Я звівся на ноги і пішов вузьким гребенем між двох ярух. Балерина плелася слідом. Вона мовчала, і я не озивався. Врешті-решт я мав право на власні переконання на свій світ. Почуття до жінки, яким би гарячим воно не було, не передбачає повного злиття душ, повної тутожності поглядів. Навпаки, протилежності притягуються ще дужче. Плюс і мінус. Добро і зло. А втім, де добро, а де зло. Хто скаже напевно? Хто нам суддя? Так я себе утішав. Оговкував розбурхану душу. Тим часом ми наблизилися до Глею. Чортове око лежало на дні глибочезної вирви між двох стрімких схилів, вистелених травою, що давно висохла. Вигоріла, і була ковска, наша крига. Йї справді нагадували око. Продовгувата ополонка, покрита чорною потрісканою скоринкою, під якою відчувалася в'язка, засмоктуюча безодня. Жодна травинка, жодна очеретинка не зеленіла на дні вирви. Чорне око незворушно зирило. Овицвіле коленкорове небо напнуте між стрімнин. Трохи нижче гребеня, по якому я обережно брів, рис уже безлистий, але весь у червоних намистинках ягід шипшиновий кущ. Але я не наважився ступити на ковський схил. Пішов далі по гребеню, що вивершувався пласкуватим шпилем. Уже я був на шпилі, коли вчув за спиною дивний звук, що наростав, дужчав, як ревисько літака, що наближається. Але сам звук був інший, щось подібне до квиління чайки, видовженого у часі, або чаплі, але це спершу, а згодом протяжне виття, сповнене страху і безадресного хіба що до неба прокляття. Сповнене моління, але затятого, без нотки каяття. Виття нелюдське, виття якоїсь неземної істоти, а може навпаки земної, з непроглядних, відлякуючих навіть уяву нашу, глибин. Виття зі скреготом зубовним, як написано у Біблії. Я багатослівний, але важливо хоч приблизно описати той звук бо саме він і був попередженням для мене. Хоч зрозумів я це уже пізніше, можливо, аж тепер, але його неможливо описати мовою людською, його треба було чути, а ще краще не чути. Ніколи. Я різко обернувся. І знову доводиться порівнювати побачене зі сном, бо все відбувалося повільно, наче й справді у сні. Інших порівнянь не підберу, ну, ще банальніше, як в уповільненій кінозйомці, котився по схилу, розсипаючи ягоди шипшини, наче сіяв краплі крові, круглий кошик балерини. Слідом розпластана до лилиць, сунулася по схилові вона сама, безнадійно хапаючись розпаріченими пальцями за суху ковську траву. Я не бачив її обличчя цієї хвилини. Можливо, і на краще, що не бачив. Я чув лише її зойк, її крик, її виття, що наростало. Волало, зикало, вибрувало, від безтямного страху усе тіло її. А може і душа, якщо душа має голос, чи якесь матеріальне втілення? Страх її був неусвідомлений логічний, бо врешті-решт нічого балерині серйозно не загрожувало. Глеї висохли за спечне літо і посушливу осінь. Та й іншої пори не були вони такі страшні, якими малювалися місцевими бабкам. Ранньої весни тут справді знайшов смерть лось. Його помітили, коли самі роги стримілись з чорної магми. Але лось борсився не один день поки його, знесиленого ковтнули глеї. Врешті-решт, я ж був поруч, сто разів устиг би порятувати Таїсу. Це був панічний страх, породжений самим ковзенням униз, назустріч безодні, назустріч чортовому окові, під яким, як забобонно твердили бабки, нібито саме пекло. Тут міф наклався на міф сповнена неусвідомленої гаразд провини душа на хворобливу уяву. Принаймні, я десь так розумію крик балерини. Над самим чортовим оком схил вигнався над брів'ям, і розпластане тіло таїси перестало сковзуватися. Мої босі ноги були чіпкіші, аніж гумові підметки кедів. Спираючись на палицю, я зійшов униз, дістав кошика, що лежав на дні вирви. Відтак узяв Таїсу попід руку, допоміг підвестися і повів навскіз по схилові. Тіло її було ватяне, безвільне, ніби уся сила вилилася недавнім моторушним зойком. Поки вів балерину, вона відверталася а на гребені припала обличчям до мого плеча і вибачливо прошепотіла. Ой, баба дурна, перелякалася. Ти чув, як я квікала, наче поросяни недорізане. Але моторошний зойк балерини і досі сниться мені, нагадуючи про останнє попередження, яким я знехтував. Знехтував, і поковзав до прірви. Розділ сьомий Але про знамениту теорію робінзонізму, створену мною у співавторстві з Маринкою. Хоч побіжно, бо вже я поспішаю, уже мені скоро виходити на арену людського цирку, де великий Робінзон продемонструє, який він насправді маленький. Під улюлюкання одуреного в своїх солодких забобонах натовпу. Усе почалося з Маринчиного жарту, коли вона приїхала на зимові канікули.